Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulilah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa, wa man wala. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazer Dumotra juq po na dërgoni pyetje vazhdimisht në faqen ton dhe propozimet e juaja për çfarë ne duhet të flasim në votimin e fundi që është bërë për tema që i kemi propozuar, tema më e votuar ka qenë ajo që kishtë të bënte me një pytje që i kemi vendosur atje si të i përmjësojmë raportet familjare. Pytja në vetëve ti u jepë të kuptën se e gëzitën një problem, e gëzitën një telashën e mesin tonë, andaj në i kërkëm zhidhe për këtë. Dhe faktë që shumica e juë kanë votuar përkë të jep të kupton se më vërtet kjo është ndëruar në një dukuri, një problem që nisi musliman duhet të bëjmë zgjidhje. Duhet të lëvizim në drejtim të zgjidhjes së këtij problemi, të dalësh nga kjo krizë, nga ky problem që padyshim po pa është shqetëson shoqërinë më të madhe. Raportet familjare, raportet farefisnore, raportet më të afërme. Jam asaruar. Jam prijur. Njerëz që janë larguar njërin nga teatër. Nuk e gjejmë atë grocinë e mhershme. Nuk e gjejmë atë afërsinë e mhershme. Nuk e gjejnë, nuk e gjejnë më atë për krahen e mhershme. Nuk është më kjo. Të gjithë njerëzit mallëngjejn për kohrat e mhershme. U kujtohet e kaluara si kanë qenë dhe automatikisht u anzinë katëluar e ardhmja e tashmja, u anzin atë katëluar e tashmja e zymt dhe e zbet. Ne që muslimani im të obliguar që të kemi lidhët i mira e farafisnore, por, kur largomi nga mësime të Allahu të azogjel, kur largomi nga udhëzime të Muhammed sallallahu a.s. Atër patu shimëse, dhe të kemi këso pësime, këso dështime, këso të lashe, krizë dhe përleme në shoqerin tonë. Si ti përmirësojmë raportet familjare, Fillimisht nuk mund të përmirësohen raportet familjare nëse nuk e dim vlerën e këtyre raporteve. Dizonier mendoi se ajo që kanë alinë me dizonier është e rastishme. Rastish kemi qelluar me një fes, rastish kemi qelluar me një familje dhe e rastishme është. Andaj edhe raportet janë kështu të rastishme. Nëse kam kohë, nëse kam mundsi, më jepet mundësia e bëj këtë. Jo, jo, i kam punën time. Andaj fillimisht nisi musliman për të përmjësu këto raporte, fillimisht, duhet që të adim vlerën e lidhjës farefisnore. Të adim vlerën e këtune raporteve. Qo në familjë në ngusht, burë, grua, babë, nënë, prendë, fëmi, pastaj agjalar, dajalar, teze, halla, kështë më radhë, dërnat farefisnë e gjërë të kushereve kështë më radhë. Duhet të adim vlerën e kësaj. Dhe të adim rezikon që në kanosët në qofë se i shkëpu të më lidhë dhe farfisnore. Në qofë se këtë edhi, do të tjetë kjo një njësje si më rekullushme drejt për mërsimit të raporteve familare. Në surën Muhammed, Allahu i manuar fletë për munafikat, dyftyrshat, hipokritët. Dhe subhanën është interesant, kur fletë për ta Allahu Gjelle Gjelal i unë një ajet në njëstët dë, ajet i njëstët dë një surën Muhammed, Allahu Gjelle Walla në kuad të përmene se të cilësive të tyre, thot, fëhel asajtum, in të welletum, en të fësidu fil ardi, o të këtëti u arhamekum. Allahu gjellewala thot, e si më ndën jo? Duki u shmogë rëmësimeve të Allahu, ato gjell, duku larguan nga uzimet e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, qëfar bëni ko të larguani? En të fësidu fil ardi, të bëni shkatrimen në tokë, të bëni prishen tokë, të bëni qërregullime në tok o të katë ti uërhamekum dhe ti shkëput një lidhët farefisnore. Shikaj Allahu Gjelle Gjelalu në kontekstin e përmenis e munafikve, ka përmen shkëputin e lidhëve familjare. Dhe në kontekstin e përmenis e qërregullimit në tokë, ka përmendru Allahu i madnuar shkëputin e lidhëve familjare. Andaj, aj që bëhet shkaktar, që të shkëputin këto lidhët farefisnore, aj që nuk i rrim gati lidhjive familjare, nuk i vizëm për në të ti, nuk interesuat për tezen e ti, halën e ti, për vlaun e ti, për motën e ti. Këta Allahu Gjellewala i ka cilsuar si shkatruas dhe qërgulluas në tokë. Dhe kjo është rëzikshme. Andaj si temë në vetë nësaj duhet që për neve të përbën një, interesim të posachem dhe të largujmë gjërat e thjeshta, inatët, fjalt, thashëthëmet, të largujmë kë pëngjesën nga rruga dhe të ikim nga këtë dënim që në vazhdim Allahu thot u la i kelle dhine laanehum u la u asammehum u a'ma e busarahum të tillet ja ta që Allahu i ka malkuar, ata që bën qërgullime në tokë, ata që i prishin familet, ata që i ndajn familet, ata që i shkatrojn raporet familare, Allahu po thot se për ta ka malkim malkim e është të dabuarit nga mshira Allahut azza xhel e mirë halli për atë që Allahu xhallallahu erë ka e ka mallkuar nën tjetër Fath Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se lidhja fare fisnore është një kandel po çso ka thon i lidhur për arshin e Allahut azza xhel mbi staci atje mbi tekfroni Allahut azza xhel dhe ajo vazhdimisht, vepër është e kriuar, e lutë Allahun a Zogjel, duke thënë, o Zotë, lidhe me të mirë, kujdesu për atë që kujdesit për mua, dhët, ajë që kujdesit për këtë vepër, për lidhjen e raporte familjare, kujdesu për atë, ndërsa o Zotë, këpute, lërgën nga e mira, mos u kujdes për atë, që nuk kujdesit për, për mua. Kjo është e që duhet të kuptojmë, vlera e raporteve. E dyta, duhet të shikojmë burimin e këtyne problemeve. A është burim fetar, a është burim i kësoj bote. Për shemblë, në qoftët se shkaktar për shkputin e raporte familare ka qenë kosh, për shemblë, ndo një haram eventual, ndo një ekeqe eventuale që e ka bërë, ndo kosh nga familaret. Në këtë rast, duhet të shikojmë, se analejot fëtërësht të shkëputim raport me ta, për po nuk lejot. Në shumis në rastave, e preashtime shumë shumë të vogla, djetarët nuk nalejon asë në këto raste. Fakti që, ndonjë nga familjarët bëndë një haram, nuk falet, pin alkohol, ose bënd të këqiet e tjera, kjo në asë të sitat, dhe asë një rëthan nuk nalejon neve që, të shkëputim raportet me ta. Andaj, në qoftë të se, Në emër të Fes i kemi shkputur raport me ta, duhet që në emër të Fes të lidhim me ta. Në qoftë se ne largojmë nga ata, kujt po ja braktisim ata? Kujt po ja lëmë ata? Kush do të mirët me ta pastaj? Padoshem se po ja braktisëm shejtanin. Po ja lëm shejtanin që tu ashtën të keqë mbi të keqë, tu ashtën mëkati mbi mëkat, të largojnë nga Allahu edhe më tepër që janë të larguar. Andaj, në qoftë se deri më tani, me ndoken nga kta, Kemi pasur shkëputje raportesh për shkak të fesë, i themi se gabim e kemi pas, ktheu dhe për hir të fesë lidhi raportet fare festore dhe familjare partneri me ta. Natyrisht është nga punë të dunjës. Jimi prisëm ata për shkak të ndonjë toke, për shkak të ndonjë borxhi, për shkak të ndonjë çështje për çertifikatë të kësaj bote. Edhe këtu gabim e kemi. Ta kuptojmë se gabim e kemi, ngase ky kërshtim i madh që ka ardhur për shkputjen e raportit familjar nuk justifikohet më asgjën nga jetaj kësaj bote. A ne do të ekim dorë nga mësmarveshet, nga mës pajtime që bërojnë nga dheu, nga toka, ti lejmë ato, nga se raportet tona me zvete, në familjen ton, në farefisën ton, janë valahi më të shajnë ta, dhe më të shtrajnë ta, se e tërbota, e mës të lasim se një plëm toke, që nesër do të futemi të gjithë në mbarkun e sajë. E mos tazo se punë barç, e mos tazo punë fjalë, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Kjo është e dytë, të rishikojmë çfarë ka ndikuar. Nëse është sfja, mos e përdor fjalë. Nëse është bota, nuk ka vlen. Andaj të rishikojmë raportet tona pse janë acaruar. E treta, që na ndihmon në rregullimin e raportit mëjor. Ës lei lei Xmaria e raportëve. Lëj mos Dësonjësh kustazojn që për të pas raportet mira me me vetë me familjarët duhet për shembull që çdo ditë ti vizitojmë. Kënga një është është ngarkes. Mos të bëjmë kurzime. Për shembull, ta vizitojmë atë që na vizitat. Po ai po vjen unë po shkoj. Ai nuk po vjen u nuk po shkoj. Mos bëj këso kurzime. Mos bëk këso lloj kushtezimesh. Por dëgoje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vizitoje kujdesu Por a të kundërsa nuk viziton dhe nuk kujdes për ty. Për hir të Allahut Teu mos e bëpsë apo vjen apo nuk po vjen ai. Për bërë për hir të Allahut që fitosh premtë të Allahut xhellahu ala. Dhe në kuadrin të kësaj kujdesi vizita mund të jetë me lira të ndërrshme. Propozoj që me telefon nuk është kusht vetëm të vizitu, do të thotë nuk ke kohë të më vizitu, por s'paku me telefon mund të thirrësh. S'paku një SMS mund t'ia ja dërgosh. Se pa ku një e-mail mund të atërgash. Pastaj dërgimi dhëratave. Pastaj të interesuarit për halën dhe gjenë në tyre. Sa ndodhën familjen të ndërsa i kam pun të keqë ekonomikisht dhe në nuk dim për ta. Dhe përshka këte raporteve jot mira me zvete dhe jot kultivuar aso duhet ata në konë dikon tjetër, kërkojnë bërsh dikon tjetër, dërsa ne mbetemi të privuar nga mundësia për të ndimuar atyre. Andaj, të ndihmojmë, të gjindëmi, me këtë që a këri mundësi. Të gjitha këto janë mundësi për përmërsimin raporte e familjare. Pjesmarja në gzimet e tyre, pjesmarja në ngushlimet e tyre, ftesa në shtëpe, të edukuar të fëmive që t'i vizitojnë, e ju e kondër të fatke cështë, ndodhë që dy vlazër nuk janë mirë me zvete, Andaj kët mos pajtim që kanë mesvetje e bartin tek fëmijët, tek kmitë e fëmijëve ku më, ku kanë mundsi. Pse? Leje fëmit të vizitojn origjinën e vat. Leje fëmit të vizitojn hallën e vat. Dhe jo se ju sikeni punë mirë, Allahu ju udhëzoft, por lej fëmit. Pse fëmijët e privojnë nga mirësia e vizitës së afër me të tyre? Pse fëmijët e privojnë nga halla, nga daja, nga miqja, nga gjyshi, gjyshja, kështu më radh pse? Jeri ata fëmit të lirë. Nëse burri nuk e ka punë të mirë me familjen e gruas, nuk e ka punë të mirë, mos ta përvon gruan që ti ken punë të mirë me familjen e saj. A ndihmohem mes vetë burrë e grua që ti kemi raporte të mirë mes familjeve, mes familjeve tona. Të gjitha ato që i përmendën janë të shkurtra, nga se dhe këshillën e shkurtën, por nëse i zbërthejmë, padyshim se do të nxjerrim shumë porosi dhe shumë mënyra të ndryshme përmes të cilave do të kemi mundësi ti lidhim, lidhet Famë përmirë. Andaj, katër sfida kam dhënë dysh dhe shkurtimisht po e përmbyllim në fund. Pjesa e parë, vlera, do të sigurojmë se çfarë ka bërë që na dar, dhe ka ndar, do i kasbëu raport me vetë dhe e dyta, pasi ta kuptojmë, të shqikojmë në lloj-lojshmërinë e mjeteve dhe rrugëve për ti rikthyer përsëri raportët në vend e duhur. Dhe kët thash përmes vizitave, thirrjeve, dhuratave, interesimit, edukimit të fëmijëve, lavdërimit të tyre e kështë të më mërodhë për shumë mundësive të sëshme që janë të mundëshme të i bëjmë njëtë në të të përdeshme. E në veqë anë ti, po them, në veqë anë ti, duhet të kemi kujdes të posaqem dhe i përndërve ton. Dhe i përndërve ton, dhe i vlazërve, motrave, halave, tezeve, dajve, mijëllarve, këtëme që i kemi në rrët të ngusht. Për ta medvër të duhet të kemi interesim dhe të mundohim maksimalisht më do që filluar nga fjalë të mira endga mos acari me raportë mazje direkt vizitat kujdesi ndihma solidariteti është shumë të tjera është shumë të tjera që janë të mundshme të bëhen nitë të ndonjë të përdeshme por mendoj se mbi gjitha këtu është ta kuptojmë rëndin e kësaj shumica e njerëzve janë neglizant të raporta për shkak se nuk e kanë ditë se këso rëndin e paskë lidhja familare. Un më ndej se posa ta kuptojm kët rëndsi. Tamëm sikur se duhet, sikur që na kishte përmendur vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atë pa edhe Allahu xhalla ualla na jeten fillim që të saqëm atë pa duheshim se. Që kuptim, i kësaj rëndësie do të rregullon agjendën e angazhimeve dhe preokupimeve tona. Me çfarë rast do të rregullohet kjo agjendë dhe lidhja familare nuk do të jetë më në fund, apo jashtë agjendës, por do të futet në agjendë Madje do të kryeson këtë agent në kryet e angazhimeve dhe për okupimeve tona. E lësë Allah në manuar që të përmërson gjendjen ton. E lësë Allah në manuar që t'i këthen raportet familare, atë ngrohëcin që e kemi pas me herët, atë kujdesin, atë solidaritetin, atë afërsin, atë mshiren përsi të kemi. Të akëzujnë përsi në kësej bote. Dhe mës të lejom që materializmi egrë, egoizmi, lakmia, të gjitha këto mos të lejojmë të ngulfatin e tenton, të ia hubin kuptimin jetës sonë, të hubin atë lumturinë nga atë gëzim e atë buzqeshën që ka jeta. Mos lejojmë, ngase materializmi është diçka që vjen dhe shkon, por raporti me njerëz është ajo që ne duhet të ndërtojmë tek saj, i tek saj bote. Me këtë po i do fund, derin takimin e narshëm, Zoti xhellahu ila ju ruajt, assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.